לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול? שלום לכם. שלום. שלום לכם, שלום. נשג... נשגיע! נשגיע. כן, שלום לך, שלום לך, דוקטור. שלום לך. תשגיע! דוקטור איימן, את הצעירות מתל אביב, תשמח נא לשמור מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרחן אולי? כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה ילד. ילד, בוא תסוגי את זה. ובכן אמהות צעירות, כפי שאתן רואות את הפעם! אתה צועק מזה. מה זה? זה הילד. זה הילד? כן. מה הבעיה שלו? מה הטרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני? הילד מרטיב. מרטיב? אני הולך. אתה הולך על כפות, לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב ילד? זה מהבירות. מהבירות! אני מבקש לא להשאיר לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יאוהל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה הזה ילד סימפטי, נכון? קוצי אני הייתי מציע זה לא ילד, זה ילד זה אם. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד? דוב ברמן. איך? דוב ברמן. דוברמן. אני מתי להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה בשיטת הקראטה או הג'יון היפנית. כלומר, סתירת לקי מצלצלת ומטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, על פעד, אתן עומדות ברגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה קלות. הו! הו! אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.